Свету Еванђелја по Матеју. Слава Те је Господи, Слава Те је Матију. Рече Господ прићу ову, Бијаше човјек домаћин, Који посади виноград и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 I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jedno ga izbiše, a jedno ubiše, a jedno ga kamenje zasuše. Opet posla druge sluge više nego prije i učiniše im tako isto, A najzad pos svojim si na svojje ga łowreć, postidjeće se sia moje gan, a winogradari vidjeszy Sinam, rekoše među sobą, ovo je naslednik, chote da ga ubijem i da prissvojimo naec svonjegovor. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti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 Nego na svećnjak te svet mi svi ma koji su u kući tako da se svetlji svetlost vaša pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave oca vašeg koji je na nebesima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 Sabrali smo se oko prestola Boga moćnoga koji ima vlast nad onima koji nas gone, koji zapovijeda, braće i sestre, onima koji nas muče. Ostavi ga, ne diraj ga, izađi iz njega i više ne ulazi u njega. Tako, braće i sestre, naš vladikat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 U našoj čudesnoj, nebozemnoj liturgiji mi možemo sve. jer smo i pripali, i evo se poklanjamo, evo ruke pružamo svedržitelju. Onome koji sve drži i održava svojim svemoćnim i čovjeku ljubivim promislom. Zato nema prostora za paniku.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 Ne da grijehu da se provuče, ne da sujeti brađe i sestre da likuje, ne da džavolima da prođu i ne da smrti da vodi litiju, nego na čelu te litije koja hodi tim putem nalazi se hrsno znamenje. Tu litiju vodi sin Boži.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 Ocu svome i ocu tvome kako nas je poučavao i dan da nas poučava. Govorećinem, usinovjujući nas duhom svetim da budem od djeca ne bez koga osa. da ne utamo bračji sestre, da ne gledamo uza udulca ljudi jer nema tu otca, imamo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 I slava Bogu što znamo kuda idemo i kome smo krenuli, znajući i u duhu pokajanja, prihvatajući da smo otpavili od Otca. Ali evo Sina došao da nas izmiri, da nas nauči, da nas dobro, braće i sestre, pouči, temeljno pouči i korak je utvrdi na putu ka nebeskom Jerusalimu. Evo ga jedan od sinova duhom svetim usinovljenih odcu kroz sina to jest kroz crku pravoslavnu evo ga Pavle veliki pa kaže svima i nama budvanima i svima drugima žiteljima raznih gradova i velikih i malih ovdje nemamo postoja na grada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 Da se ohrabrimo da krenemo, jer danas, braću sesre, mnogi ne smiju, boje se, ne smije da ostavi automobil na parkingu, negoga, tamo ga okiva garažama, kamerama, ne smije da drži stan otvoren, nego ga zatvara blindiranim vratima i naužanim stražarima, ne smije dohoda hoda ulicom slobodan Nego trese ramenima i dok jede i dok hoda od straha od napetosti stalno se osvrćući Jesam i zaključao vrata jesam i ovo jesam li ono? i ono je to tako i život prođe a kako takav može da krene za Gospodom uzevši krst i ne osvrćući se više za sobom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 svojih zuba. Eto kako se završava taj široki put kojim, evo, svi danas krenu smo. A uski put koji vodi u život vječni zaboravili smo, braći i sestvi, i ostavili. A poneki koji su čuli za njega nemaju hrabrosti da krenu njime. Nego malo zakoračavamo po vodi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 Izvadi ga iz te vile, isprži ga, ispeci ga, speperi ga i zatvori ga u nekakvu tubicu i da završimo sa njim. Tako to završava, braće i sestre. A gospod naš osnovao crkvu svoju. Predao apostolima riječi vječnog života da nas pozivaju, braće i sestre,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 Naše eksperimente, ali ona se ne uključuje u to. Nije ona od ovoga svijeta, braće i sestre. Njeni temelji su u vječnosti. Njen korijen u otcu. Njen temelje je na krstu. Na žrotvi sina. Njena sila, braće i sestre, njeno disanje je od duha očevog, duha svetove.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 Nebesima pluće ispunimo. Čujemo riječi Božije, pa nam se um, braće i sestre, povrati, bivajući obasjan nebeskom svetlošću. Pa primimo i krv Sina Božije i oslobodimo se svih onih uzavodnih nadanja na sinove ljudske. Na se vrati život... Brati volja za akcijom i da sila da možemo da ovom dolinom plača u sjenci smrti, ali se vjerom u besmrtnoga, u vaskrsloga. Pada pored nas, braćo se sese, hiljada. Evo povedajte, hiljad upade sa jedne strane i deset hiljada, stotinu hiljada, milioni, Sa naše druge strane, ali nas, ako smo u crkvi, ne može se dotaći ta žavka smrti. Jer mi je vjerom u krst, vjerom u vaskrsenje, utupi smo. Ona nas više ne može da ubije. Ne može da usmrti. Jer Bog živi u nama i mi u njemu. Ali samo ukoliko smo u jedinstvu sa njim.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 Ja tebe iz Budve, ti mene iz Azije, da pričam i super da budemo zadovoljni. Viđeli smo se, pričali smo se. A gdje smo mi, po zemlji se vučemo. Kakva nam je priča? Uzmite sve to što pričamo i prosijite na evanđelskom situ. Ništa ne odstade, samo prazno slovlje, skverno slovlje i gomila najstrašnijih gluposti i lažih licemjerja osuđivanja i svih mogućih i smrdljivih strasti a do oca ne možemo na taj način do oca samo kroz sina duhom svetim koji u crkvi djeluje djejstvuje mi smo danas došli braću i sestre ovdje da zabragodarimo Otcu. Došli smo i da primimo dar od njega. A koji je to dar? Pa onaj najveći, ono najvrijednije što Otac ima. A šta je, braće se, koji je to? Pa to je sin njegov. On je u crkvi, u svetoj liturgiji prisutan u tajni priječašća, duhom svetim prisutan E smo došli, primjeli smo hleb i vino, i usmo učimo imati pred sobom njega, jedinorodnog sina, ovo proćeno, raspeto, baskrškog i vzneseno, i čovjekoljubivog ovdje među nama. Pa čekajte vraćaj se se. Nije to neka posjeta koja je to može da se primijeti ili ne mora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 i čista vjera i apostolska svijest danas naša sveta crkva slavi velikoga vrtolomeje jednog od dvana storice apostola to ime dobro zapamtimo vrtolomej jedan od dvana storice i apostola tita jednog od sedamdeset apostola učenika velikih apostola koji je treba da znamo, prosvećivao ove naše prostore i ovim krajevima, ovim mjestima provazio i vrlo vjerovatno, braći i sestre, da i ovaj hram počiva da je upaljen nebeskim ognjem, da je sa nebesima povezan upravo njegovim djelovanjem. Prvi učenik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 gradila se vjerna narodna i naš narod učenje braće i sestre na apostovskim temeljima učen i nazidan naši sveti oci srpski učitelji i prosvetitelji koji se sjećamo ovih dana oni su nasljednici svetih apostola šta mislite Sava je Tako neku svoju nauku izučio i postao veliki prosvetitelj, srpski. Nije, braći i sese, nego je od apostola i od apostovskih učenika. Tako da smo mi kao narod vezani apostolskom propovjeđu za nebeski Jerusaliju. ako se odvojimo od propovjedi svetih apostola, od učenja apostolskog, Tama će, braći i sese, da nagrne na nas, kao što je nagrnulo. I pogledajte danas, pogledajte nam biblioteke, pogledajte šta čitamo. Juče uzeli smo jednu dnevnu novinu, pa tu ima pola kile čovječ, pola kile besmisla. I to dnevno čitaju ljudi. Nikakve apostolske riječi nema, samo najcrni katran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 Nemaš ti moći za to. Um ti je mali, skvržen, spržen, a otiš svetlo zaprimeš da nebesku. Otiš Boga u sebe ahranjuješ se roščićima demonskim. Tama su te novine dnevne, roščići demonski. Kako se skupljamo i kako zobljemo televizije i šta sve ne unosimo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 Poslanje da nas poveže, da nas privede. On i svi sveti učitelji crkve i do dana današnji, braći i sest, crkva nam to nudi. Ima li ovdje zainteresovani za nebeski Jerusalim? Ima li kod je zainteresovan tamo stan sebi da, da im da zadobije? I to ako hoće veliki stan,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 Da pocijete na carstvo nebesko Približilo se carstvo nebesko Carstvo nebesko je kao Carstvo nebesko je kao A pa priče je vanđevske braće i sest O čemu priča sin Ako ne o ocu A carstvo nebesko je sveta ta trojica Koja se kroz crkvu otvorila Mi smo to prezreli Mi smo to zaboravili neki nikad nisu ni čuvi za to a danas u dobu pragmatizmanog najgoreg mogućeg propovijed o nemam nema mjesta i sve manje ljudi koji mogu da čuju koji mogu da prime pravo je čudo braćo i sestr što nam se i dan danas crkva obraća i ko zna možda je vrlo blizu dan kad će se dveri zatvoriti i usta učutati usta apostola jer gospod srteznalac vidjevši raspoloženje svakog čovjeka reći će dostaje nema više spremnih dvorana se zatvara i kraj zato braći se. Prepoznajmo ovo što nam se nudi, ovu svetu liturgiju. Prepoznajmo kao veliku mogućnost. Vežimo se za crku preko apostola. Slušajmo njihovo učenje, njihovu propovijed. Vežimo se za sveta evanđelja. Vežimo se za riječi Božije. Vi ste svijetlo o svijetu, kaže gospod, apostolima. A nama koji smo u govori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 uporno i samo o njemu i zato je danas važan dan dan vaskrsenja dan ustajanja ustanak braće i sest jedini ustanak koji nije ugušen ustajanje izmrtvi zato i mi, naša generacija naš narod, ako će da ustaje a da se to ne uguši neka ustaje u crtvi neka sa vaskrsala sa gospodom neka ustaje zajedno sa liturgijom neka ustaje silom duha svetoga a vjerom u vaskrsitelja vjerom u vaskrsloga sina očevo i e to je braćo i sve se ustana iz depresije iz čamotinje I smrti, i stame izlaži iz vremena u vječnost. A evo ti te mogućnosti što lutaš i što čekaš. Aj naprijed za apostolima, ajde za Titom, aj za Pavlom, aj za Vrtolomejem, aj za svetim srpskim arhijerejima, pećkim patrijarzima, aj za svetim hil hilandarskim igumanima i monasima a za svetim mučenicima, predsima, koji su nam ove crkve ostavili. I ovu crku, njima ona nije trebala, braći i sese. Ovaj podmanjski hram njima tada nije trebao. A šta je tu bilo života u budvi? Jedna šačica ljudi, a ovoliki hram. A što mislite, zašto su ga zidali? Oni se nisu nasvađivali ovim što mi danas imamo u ovom hramu, a su mislili na nas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 Poštuješ li ti Vartolomeja? Klanjaš li se ti i celivaš li stope i prak svetoga save? Ako ne poštuješ, ja te poštovati neću. Ako ne celivaš, ja tvoju nauku slušati neću, nego idi od mene. Onome koji te je poslao, a ja odohu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 molitva svih svetih i molitva one koja nam je spasitelja rodila amin bože da